як ти справді хочеш зостатися у сій різниці. Я вже сказав, – одвітує Сомко, – що чужою смертю не куплю собі волі. А що раз, – сказав Сомко, – того і повік не нарушить. Так, – питає Кирило Тур, пильно дивлячись Сомкові вічі. Так, – одвітує твердо Сомко, дивлячись на його.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 «Проклята, проклята, проклята одниній до віку! Прощай, брате, мій рідний, не загаюся я на сім мізернім світі!» Обнялись і обидва заплакали. Вийшов крилотур із сирої глибки, скинув із себе відлогу і швирганув сторожам. «На, ти, каже вам, іродові діти, за вход і виход!»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 Усі по персню його пропускали. Незабаром знайшов свого побратима. Той дожидався його з кіньми під ветхою дзвіницею. Побратим не знав, що було на в Кирила Тура, як оставляв він тут його з кіньми, бо Кирило Тур сказав тільки, прийде до тебе чоловік і скаже, шукай вітру в полі, так саджай його на мого коня і проведи, «До Бугаєвого дуба, а я вже знатиму, де з тобою злучитись». Смутно було тепер Кирилу Вітуру сідати на коня, що для Сомка наготовив. Ще смутніш їхати до Шрама, да розказувати, що вже Сомко між козацтво не вернеться. «А Шрам Бідаха жде, не дождеться його під Бугаєвим дубом». На Бабичівці, загледівши одалеки двох козаків, аж не встояв на місці, скочив на коня й підбіг назустріч. Як же побачив, що сомка немає, то й голову повісив. І питав би, і питати боїться, да вже на силу зміг промовити, а де ж сомко? А ти справді пойняв мені віри, каже Кирило Тур. Отак, мороч людей, то будеш запорожцем. Кирило, каже Шрам, годі й родствувати, бо й голос тебе не слухає. Коли не вдалося, то хоч скажи чому. А от чому, каже запорожець. Сомко, коли хочеш знати такий же дурень, як і ми з тобою. Чужою смертю волі купувати не хочу. Уже я йому й отчизну. Уже я йому правду підніс стикав, а він своє та своє. Сказано, дурному хоч кіл на голові тиши. З тим його і покинув, бодай, лучше покинув свою голову. Прощай. Що ж ти тепер думаєш із собою чинити? Спитав Шрам. А що ж? Уже ж пак не те, що ти. Живий живе, гадай. Оце поїдемо до привражого сина гвинтовки та вкрадемо ще раз череванівну. Мабуть, їй на віку написано «Моїх рук не минути». Махнемо ж у Чорну Гору та й заживемо там, п'ючи та гуляючи. «Прощайте!» І, вклонившись низько шрамові з сином, повернув коня і полинув із побратимом до гвинтовчиного хутора.